Conecte los turbojets. Sí, si conecte los turbojets, capitán. Nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbojets. ¡Váj inmediatamente! Me temo que me he pasado un cáncer. Nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió cu us acompanya com és habitual cada setmana a l'hora de sempre. Avui tenim un programa especial, tenim entrevista. Avui ens visita en Toni de la Torre, que ha escrit un llibre que es diu "La sèries que no me dejan dormir. Avui parlarem amb ell d'aquell llibre, 100 recomanacions per sèrie amb insomni. El tindrem d'aquí, re, mitjoret el Toni de la Torre i moltes altres coses en el programa d'avui, com per exemple les xafarderies de Hollywood de la Marta Sanz, també productora del programa. Marta, què tal? Com estàs? Molt bé. Eh, què ens portaràs avui? Avui, avui, avui. Porto Colabrot, Sandra Bolo que us podeu imaginar. El vam encetar la setmana passada. Les mm. coses, aquesta noia, després dels Oscars, se li han torçat de mala manera. Ja tenim declaracions. Ostres, tenim declaracions, contra declaracions fins i tot l'ex de la bombshell, aquesta Maggi, ha dit coses molt lletges eh... d'ella. I l'han fet fora de la feina. Ah, per haver-se tirat el mèrit de Sandra Bull, No, ben bé. No? No, bé. ben bé. D'això ens en parlaràs després i en Jacint Casamont també ens parlava de moltes coses. Jacint, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Sí? I porto la notícia la setmana. Quina és? És Capità Amèrica, ah, ja exacte. el tenim. La continuació, diguéssim, de la notícia que donàvem la setmana passada. Sí, perquè aquest tema ja portava temps rondant mm -hmm. i per fi ja està, ja tenim el nom. Molt bé, el tenim tancat perquè, és clar la pel·lícula es comença a rodar d'aquí tres mesos, o sigui que, és clar si ens faltava el protagonista, doncs... Escolta, clar. Què més tindrem avui? Doncs, a banda de totes les estrenes, eh, farem el sorteig, avui ho farem a la secció d'en el sorteig del lot de còmics de Panini, i encetem el que serà el concurs de Panini del mes d'abril. Fem la pregunta, i ja podeu començar a enviar correus electrònics, com sempre, al ningunoes.hotmail.com i contestar la pregunta... Sant Jordi... Eh... Sí, 23, no 27 d'abril. No, però que el mes de Sant Jordi... El mes de Sant Jordi. La gent aprofitarà, esperem que no ho faci, eh? Guanyar... Aquest dot és personal, eh? No comenceu sí. a repartir-lo. No, no, no, és allò... A més, el dot arribarà passat Sant Jordi, eh? serà ah més aviat el guanyador d'aquest mes que si de cas el pot aprofitar per anar regalant per Sant Jordi. Bé, eh, el concurs és fins al 27 d'abril. Heu d'enviar un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com i contestar la següent pregunta qui serà el director de First Avenger Captain America. Qui serà el director de Fears Avenger Capitán Amèrica? Ja que estem parlant d'aquesta pel·lícula, doncs preguntem qui serà el seu director. Ningunoes.hotmail.com Recordem que també tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu ningunoesperfecta, els primers de Google són nosaltres. També tenim un Facebook, que heu de posar ningunoesperfecta a Facebook, amb els seus accents, i allà ens trobareu, uns podeu agregar, fer-vos amics, etc. I tant a la web com al Facebook, trobareu maneres per descarregar-vos el programa que fem cada setmana, fotògrafs, Votos, recomanacions, crítiques, etc. Una mica perquè tingueu, ningú no és perfecte cada dia de la setmana. Eh, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignes Gervat. I començarem directament amb el cinema. Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla. ¿Eres conscient de que jo no sé nada de política? tu le votaste, ¿no? A Adam Blanc? Por supuesto, todo el mundo le votó. Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor. Para ti sería una gran oportunidad. Hola, ¿quién es usted? Soy su escritor. El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse. Supondría un peligro para su seguridad. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa. Pues adelante. Adam Blanc, el ex primer ministro británico, vuelve a ser noticia. ¿Qué? Te preguntarás en qué fregado te has metido. ¡Trabajo para un asesino! Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión. ¿No me dijiste que hubiera otro escritor? Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio. El libro lo mató. ¿En qué lío me has metido? El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal... La pel·lícula de la setmana és a l'escriptor de Roman Polanski, amb Ewan McGregor, Kim Cattrall, Pierce Brosnan, Timothy Hutton, Tom Wilkinson i James Belushi. Un repartiment molt atractiu. La darrera pel·lícula de Polanski arriba mentre aquest roman recordem en arrés domiciliari a Suïssa. Polanski ha creat un thriller polític ple de suspens i carregat de temes d'actualitat. L'escriptor està basada en la novel·la de Robert Harris, El poder en la sombra. Anem per l'argument. Un escriptor accepta acabar les memòries de l'antic primer ministre britànic Adam Lang. El que sembla l'oportunitat de la seva vida es convertirà en una cosa tèrbola quan descobreixi que la persona designada fins ara a escriure les memòries de Lang va morir en un accident. Tot just començar a treballar en el projecte, Lang serà acusat de crims de guerra i de col·laborar amb la CIA. L'escriptor començarà a investigar i descobreix pistes que suggereixen que el seu predecessor va obtenir proves de la vinculació de l'Anca amb la CIA i es preguntarà si la seva mort va ser un malaurat accident. El títol original no és eh, l'escriptor, és The Ghost Writer, que potser és un terme més ajustat a al que ens explica la pel·lícula. Ghostwriter és el terme anglès dels anomenats negres o escriptors que treballen a l'ombra de qui finalment signarà l'obra. La traducció seria doncs l'escriptor fantasma, no? Polanski ha escrit el guió juntament amb el mateix Robert Harris, autor de la novel·la, i recordem que Polanski va ser empresonat mentre ultimava els darrers detalls de postproducció de la pel·lícula. Veurem si això representa parcuteix negativament. Esperem, esperem que no sigui així. Em de di que el va guanyar l'os de plata el millor director enguany a la Vernililinale que com és sabut, no va poder recollir el roman Polanski. Bienvenidos al entrenamiento de dragones. Hoy vamos a aprender a luchar contra los dragones. Dolor, me encanta. Vamos a empezar. Ah! Ah! Podries passar-te algun dia per exercici? Tens pinta de fer exercici. Ah! Bueno, solo quedamos tú y yo, ¿eh? No, solo tú. ¡Ven, Dracid! ¿Puedo cambiarme a la clase de los vikingos, guay? <risa> wow. ¿Alguien ha intentado entrenar a un dragón? Nadie ha vivido para contarlo. Tranquilo, no voy a hacerte daño. A ver si funciona esto. Vamos a ir despacito. Venga, campeón. Venga, campeón. Uhu. ¡Oh! Uh, estem escoltant la pel·lícula Com ensinistrar un drac de Dean Debló i Chris Sanders uh, sí, sí, Com ensinistrar un drac perquè s'estrenen en català escoltem amb el tràiler en castellà perquè no l'hem trobat en català normalment a la pàgina web de la Generalitat els pengen i no, no estava a dia d'avui o sigui que, home, si volem promocionar que la gent vagi a veure cinema en català no està de més doncs, traduir els trailers també en català, dic jo no? uh, ja que fem aquest esforç doncs, uh, fem-lo bé Uh, com ensinistrar a un drac doncs ara que s'acosta a Setmana Santa és hora de pel·lícules de dibuixos animats l'equip creatiu de la sensacional Lilo Stitch van marxar a Dreamworks i han fet una nova pel·lícula aportant l'esperit Disney necessari per dotar d'ànima a aquesta pel·lícula de Dreamworks Dreamworks es limita a fer gags o paròdies en les seves pel·lícules descuidant personatges i guió Com ensinistrar a un drac és un indici que algú vol canviar això està basada en un conte del mateix títol publicat al 2003 i que s'ha convertit en una sèrie de de 8 llibres. El protagonista és Hipook, un viking que viu en una illa assetjada per diferents tipus de dracs. Per tal de sobreviure als atacs, l'única sortida és que els seus habitants aprenguin a matar-los, però Hipook és diferent, intel·ligent i té bon cor. De fet, està convençut que els dracs no són tan dolents. Malgrat tot, el seu pare l'obliga a atacar un drac. El drac queda ferit i en lloc de rematar-lo, la llibera al cura i gràcies a la seva relació amb el drac, el jove descobreix la millor forma d'ensinistrar els dracs. El directiu de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, va voler donar un aire més juvenil a l'adaptació, apartant-se de l'estil infantil del llibre. Com a ensinistrar un drac compta també amb una versió 3D, a partir d'ara doncs la cosa ja... Arribaran a punta pala aquest tipus de pel·lícules. I DreamWorks estrenarà aquest any dues pel·lícules més d'animació. suposem que també ho faran les seves versions respectives en 3D. Shrek Forever After i Mastermind. without you my tired heart is beating so Parlem la segona estrena, Querido John escoltem aquesta cançó la canta l'amant de Seigfried, que és uh, la protagonista femenina de la pel·lícula que també canta i ha fet aquesta cançó per a aquesta pel·lícula. Querido Jones, la darrera pel·lícula de Lasse Halstrom en Shining Tatum, Amanda Siegfried i Henry Thomas, el que va ser de ET. És un drama romàntic del director de Les Normes de la Casa de la Sidra i la recentment estrenada Hachiko. Querido John està basada en una novel·la de Nicolas Sparks, conegut també eh, per les seves novel·les romàntiques, novel·les que es troben sempre entre les més venudes. De fet, dues d'aquestes hi han tingut adaptació cinematogràfica, Mensaje en una botella, que, en fi, deixem-ho i El diari de Noah, aquesta sí, genial. Uh, querido John, Tatum, deixa enrere la seva imatge d'hora i d'acció. Aquí el Channing Tatum interpreta a John, un soldat que, mentre es troba de permís, s'enamora de Savannah, un estudiant de família conservadora. Com que ella ha de tornar a l'exèrcit, la relació es manté, però només per carta. Durant la seva absència, Savannah coneix a un altre. S'enamora i li envia una carta a John explicant-li, doncs això, que s'ha enamorat d'un altre. Com tota bona adaptació de Nicholas, Sparks, querido John, promet fer-nos plorar. O seguir mocadors, amunt i al cinema... I acabem amb Jami, pel·lícula de Skander Kopti, un pel·lícula nominada a l'Oscar a la categoria de millor pel·lícula de parlant no anglesa per Israel. El títol fa referència al barri de Jami a Jaffa, Israel, un barri on convergeixen punts de vista enfrontats entre jueus, musulmans i cristians. A través dels ulls de varis personatges veurem la descripció de la realitat que els envolta, una realitat que obliga a ells enemics a conviure com a veïns. A Jami és el lloc on s'expressa millor el dramàtic xoc entre mons diferents. Oh. I fins aquí a les estrenes de la setmana, Jacint, sí, escalfem motors crem, per les notícies, caletes... Doncs com vulguis, comencem. Doncs comencem amb el que hem dit al principi. Ai, ho m'ofego. Sí, sí, posa't bé la gola. Ara, uh, Chris Evans serà el Capitán Amèrica, ja ha firmat el contracte amb Marvel Studios, això ha sigut aquesta mateixa setmana. Ha firmat un contracte per quatre pel·lícules, que serà primer la trilogia del Capitán Amèrica i també una de los Vingadores. Però quatre, jo he sentit nou. Uh, jo quatre. Quatre, bé. Tres a la trilogia... Nou? No, nou, sí, sí. Quantes trilogies fa aquest senyor? No sí, Samuel L. Jackson també afirma per nou. Oh, padre. Per fer de Nick Fury, o sigui que... Bueno, però pues que apareixen totes. Clar, clar. Bé, ja ho veurem. Molt bé, molt bé. Uh, I res, recordem que el director s'ha en Joel Johnston i el crani rojo, l'Hugo Weaving. Uh -huh. Recordem, si algú d'Espital no sàpiga, Chris Evans havia fet d'entorxa humana a los quatre fantàstics Que deien que eren dos problemes perquè no el fitxessin de bon principi, perquè bueno. tenien por de barrejar... Sí, però Prost. com que volen fer un reset, de fet tothom està esperant que Fox perdi els drets als quatre Fantàstics i els recuperi Marvel i pugui fer una cosa decent. En fi. Després, a aquesta m'agrada molt, la notícia Michael Bay, que ha fet dos fitxatges per la tercera entrega de Transformers, que ojo, baixa dos noms, John Malkovich i Francis McDormand. A veure, John Malkovich anava per, um, per fer peles. Se li va cancel·lar l'Speederman 4 i ara s'ha apuntat a Transformers 3. I la Francesc? La Francesc deu estar farta de fer pel·lícules dels Coen i <ríe> té ganes de, de destrossar mica de metralla. Que també apareixerà un humorista asiàtic que es diu Ken Jeong, que ja apareixia a Las Vegas. Sí. I el rodatge serà, ojo, que també el rodatge és molt tranquil·leta. Eh? A Los Angeles, Chicago, Washington, DC, Moscou, Xina i Àfrica. Però perquè si ho... hi ha històries i això ho poden rodar en pantalla blava tota la ah, pel·lícula. Ah, està. No acabo d'entendre. Però a Michael Bay li he llegit declaracions que hi defensa el seu cinema perquè diu que no utilitza gaires efectes especials, que Ara. li agrada rodar sí, sí. realment el que hi ha. Sí, exacte. Sem sempre he pensat això quan m'he vist una pel·lícula de Michael Bay. Sobretot sí, Transformers, sí. que diu, sí, sí, les maquetes, sí, allà... I tant, i tant, que us, sí, digital, res, re, re. Després, Tim Burton, que també s'ha apuntat al carro, com que li ha funcionat a Alicia Neupeix a les Maravilles, mm -hmm. aquesta mateixa setmana s'havia dit que dirigiria una adaptació eh, animada de la família Adams, el còmic, bueno, mm -hmm. les vinyetes còmiques, però ràpidament es va desmentir la notícia última hora, ha sigut que no, que Tim Burton rodarà una versió de la vella adormiente des del punt de vista de la bruixa malvada. Això m'ho crec, de Tim Burton. Però quan com comenci a totes les pel·lícules clàssiques de Disney... I la bruixa serà... Helena Bonham Carter. Però quasi que segur. Sí. <ríe> quan li passen la llista de candidates a papers, va tachant... Helena... Sí. Ja està. Ell sempre ha hagut de col·locar la seva dona, independentment de, de qui fos en a cada moment. Però pues saps per què no fa? Perquè no vol pagar telèfon. En lloc de trucar a una actriu, diu aquesta la tinc a la cuina, que els per tres, la en dic la ella... Jo dubto que Helena Bonham Carter es passi molt de temps a la cuina, però vaja, si tu ho dius... Jo sí, jo la veig fent galetes de jengibre i tot això. Sí. sí. En fi, no sé. Perquè al lavabo segur que no, si passa gaire estona, perquè amb l'obruta que va sempre... <laughs> que dolent després Sony Pictures que tiren davant una versió en CGI sobre Popeye, el guió correrà a càrrec de Mike Jones i el productor serà Avi Arad, Arad? Hmm. Sí, el de Marvel el de Marvel ah. Studios i qui pinta qui? s'havia independitzat de la companyia no? ara estava ah. com extern i no estava com treballant directament dintre de Marvel Studios no ho sé, mi una pel·lícula Popeye tampoc no no li sé, veig gaire gràcia sí, no, jo tampoc, però vaja Després... Ah, aquesta és bona, també. Brian Singer, que s'havia dit que seria el director d'X-Men First Class, mm. doncs ja no. Com que no. Es veu que en Singer s'ha ficat molt... Com es diu? que Quadrat i ha dit que només vol fer abans Jack, and the... Jack the Giant Killer i que quan acabi aquesta pel·lícula vol fer X-Men First Class. Pols a la Fox han dit que no, que tenia molta pressa per a aquesta pel·lícula Clar. i que la volen ja. Ja. Singer ha dit que no, però que a canvi eh, s'oferia dirigir una quarta entrega dels X-Men uh -huh. o sigui que Bé. Singer salta bon, bueno, no sé si salta, no sé. ja veurem com acabarà això sí, bueno, perquè en Singer cada protestes està canviant de projecte mm, ara a mi si m'ha fa un X-Men 4 encantat de la vida també, bueno, i també s'havia dit que potser feia l'Obezno 2 sí, sí, o sigui sí que... I ja per anar acabant, l'última notícia de la setmana és que si la setmana passada deiem que Tom Cruise seria el protagonista d'una quarta entrega de Missió Impossible i Abraham seria el seu productor, ens faltava un director. Mm, ja tenim. Mm, està en conversacions, a moment. Però mm. el nom pinta bé. És en Ruben Fleischer, que és el director de Zombieland. Bé. Que aquest ja... senyor no està fent Zombieland 2, ara? Deien. Mm. Però pues ja l'està fent, fent fent, no, no? No deu estar en preproducció, encara. Ara, que si mi si possible no impossible, aquesta s'ha de començar a rodar aquí relativament poc, o sigui que... Es veu bé. que s'ha reunit amb els Paramount el i està això en conversacions. Bé. Si tira endavant o no. Mm. Home, jo tampoc el veig tan dotat per fer cinema d'acció, perquè... Bé, no, fan vilar en avió en unes quantes seqüències d'acció que estan. Pot... molt bé. Pff, correctes, però tampoc dius... Hosti... Ja, sí, bé, bueno, no és Abrams, clar, però allà estarà el mestre per supervisar, clar... Sí sigui, que serà l'escritor fantasma, no? Exacte, sí, sí. Doncs ja està. Ja està, jo tenim sí. tot aquesta setmana. Aquesta setmana... Molt bé. El... Doncs, si t'assembla bé, anem a fer el sorteig de ah, de, sí. de Panini. Tenim 11 paperetes aquí a sobre la taula. I res, n'agafes una. Jo tinc la llista aquí de les 11 persones que han enviat el correu electrònic. I digues un número. El 8. Mai no ho sent. El El 8. El 8 és en Josep Enric Furtó. Doncs, ostres, felicitats Josep Enric. Eh, la resposta... Bé, bueno, recordem, la pregunta era eh, quina és la data d'estrena al nostre país d'Ironman 2? La resposta era el 30 d'abril, que, per cert, en Josep Enric ens explica, a més a més, en aquest correu electrònic, que el seu aniversari és el dia després de l'estrena d'Airon Man 2 o sigui que serà un bon regal d'aniversari sí, i també serà doncs, el regal d'aniversari previ serà aquest lot de còmics que com deia la Marta no sé si ho regalar algun eh, per Sant Jordi i aprofitar la allò que inentesa no sé. però els homes regalen roses no llibres Bé, bueno, això avui en dia hi ha els homes regalant no, no. roses i llibres. Que surt més barat, o no? Sí, però això ja ha passat a la història. Això les dones ho han descobert. I ara també ens fan regalar llibres. Malament, malament. Sí, sí, les, sí, dones no no hi... no, les dones no poden llegir. Les dones han, han, han descobert la gran trampa que tenim els homes el dia de Sant Jordi i s'ha no acabat la història. Molt bé, doncs, Marta, anem ja directament a lo que hem vist aquesta setmana. Doncs arrenquem amb aquesta música, aquesta sintonia, que està molt bé, que és del d'Alcantilado Rojo, que és aquesta pel·lícula de 4 hores i mitja del John Boo, que aquí s'ha quedat en 2 hores i mitja, eh? Jo no l'he vist, la 2 hores i mitja, eh? no sé, de, després d'haver vist la de 4 hores i mitja, em pregunto per on poden haver retallat, o si, clar, han retallat dues hores de pel·lícula, què haurà quedat? Què s'entendrà? Perquè... No és una pel·lícula que siguin quatre hores de lluita de batalla. O sigui, de batalles n'hi ha una al principi, una al final de la segona, de la primera pel·lícula i l'altra que és al final de la segona pel·lícula. Aleshores, eh, entre mig doncs, hi ha molt de diàleg, moltes estratègies de guerra i moltes relacions entre personatges, eh, ens expliquen molt bé totes aquestes estratègies de guerra, eh, les aliances, els pactes... I la pel·lícula en dedica comença directe al gra, és a dir, vinga, anem a la guerra, doncs ja, pam, escena de batalla, ja només començar de que s'ha obert un conflicte bèl·lic. La pel·lícula està molt bé, sobretot a, a nivell visual, a nivell tècnic, eh, les coreografies de batalla són del millor que, que s'ha vist mai, Uh, la veritat és que està molt bé està molt ben rodada tu pots seguir perfectament l'acció la veritat és que està molt bé i val molt la pena la pel·lícula i no avorreix mil... malgrat 4 hores i mitja no avorreix, no de cau la pel·lícula manté el ritme i l'interès en tot moment per tant jo crec que el John Boo en aquest cas que torna al seu país d'origen a fer cinema ha afirmat per el... el que jo crec que és la seva millor pel·lícula amb molta diferència i surten coloms sí evidentment, però diré una cosa qui els coloms de John Boo tenen una funció dintre del guió de la pel·lícula o sigui, no deixen anar coloms perquè sí són coloms, eh, no bueno, és cap spoilers, són coloms missatgers mm. i quan hi ha algun funeral doncs també els protagonistes doncs deixen anar els coloms o sigui, evidentment hi ha coloms com no en una pel·lícula de John Boo però no són coloms com per exemple Tom Cruise eh, anant pel corrent a eh, Mission Impossible 2 i una bandada de, de coloms allà amig no? No, no és una cosa forçada sinó que és una cosa una mica integrada dintre el guió que té el seu sentit o sigui, si no saps el colom del John Boo ni no? mm. però una mica ja, ja els estàs esperant no? és el cameo sí, és que... Clar. Uh, Marta, parla'ns de Brothers uh, aquesta pel·lícula del Teo Maguire la Natalie Portman i el Jake Gygenhall doncs el primer de dir és que tots tres ho fan molt bé. I eh, és una pel·lícula que està bé, no és massa sentimentaloide, tot i que no massa. Sí que hi ha alguna escena més, Clar, però és que el tràiler ja t'ho ensenya tot. És aquestes pel·lícules que... No? És, és, el, problema. és jo... el problema. Que ja t'ho ensenyen ben bé, gairebé. No tot alguna... perquè t'insinuen alguna cosa que no és certa, però... En fi, és, bueno, és, suposo que és un argument típic, però que jo no em canseré de veure, la veritat. És un nano que és molt bona persona, un pare de família, se'n va a la guerra, és capità, torna i torna destrossat. Psicològicament, mentalment, emocionalment, torna destrossat. Que potser la pel·lícula té dos, té dos punts, no té dos parts diferenciades. Una que és eh, la primera hora, diguéssim, que és quan... Bueno, el Tobey Maguire se'n va a la guerra, eh, suposadament mor, i una mica eh, el que representa per una família perdre el marit, eh, els pares del fill, no? No, i no només això, és que ell té el germà, és uh -huh. té el però és que el germà és una calamitat. Sí sí. El germà és l'ovella negra, uh -huh. el seu pare el, des... el menysprea, I, sa... i resulta que mor el bo. I això també és tòpic, no? però jo crec que està molt ben portat, ben explicat, que això, que no va per la llàgrima fàcil, no sé, almenys el que m'ha semblat, eh? I fins i tot no profundeix massa, potser això sí que en els, en els horrors o terrors de... Del personatge d'en Toi Maguire. No, més que res aprofundeixen en el que és uh, l'hudul per ell les. que resulta tornar amb una vida normal, no? O com és incapaç de, després d'haver de, patit les tortures que ha patit i havent fet el que ha hagut de fer, doncs pugui tornar amb una vida normal i corrent com si res hagués passat. No sé si vol ser, perquè clar, això és un... la versió americana d'una pel·lícula nòrdica, No sí, sí, però vull dir era una cosa molt estranya, era una pel·lícula d'aquelles uh, d'estil dogma vull dir una... mm. doncs és que clar, no sé si aquella pel·lícula pretenia, però aquesta, ser crítics que és nord-americana, ser crítics amb la guerra potser una mica sí que surga algun comentari no? uh -huh. crítics amb la guerra de l'Afganistan en aquest cas, que podria ser qualsevol altra, sí. perquè el pare de, del personatge de Tobey Maguire havia estat al Vietnam sí, i li havia passat el mateix més o menys com va tornar, no? Uh -huh. ser una apatia vers la seva família i jo crec que podia haver estat més crítica encara, però és clar. De fet, una mica aquesta patia que dius que mostra el pare, probablement el personatge de Jackie y Inhala és com és per culpa de... Sí, sí, està clar. De com es moltes comportava el pare, no? Està bé perquè moltes coses les ha de deduir, no te les masteguen, te les dona mastegades. Mm -hmm. Però hi ha alguna cosa que no t'acaba de... F... No ho sé... Sí, De fet, com... no la fa rodona. Hi ha alguna que no, no la fa rodona? Sí, no sé, perquè ja ho hem vist abans, perquè no hi ha sorpreses, perquè ja t'ho esperes tot, eh, no sé, massa calculada, poder, poc espontània... No sé, digue-li com vulguis. A més, ja t'esperes que el germà dolent, que en principi s'ha rehabilitat, doncs salvi el germà que és l'heroi, bueno, en fi. Evidentment. Molt bé. Uh, una altra pel·lícula que m'agradaria recomanar aquesta setmana és el Libre i aquesta pel·lícula protagonitzada per Denzel Washington, que la veritat, a mi m'ha encantat, aquesta pel·lícula. Està molt bé. És una pel·li d'aquestes... Uh... Bé, podríem dir d'acció, apocalíptica, però si l'anem a comparar, potser amb el referent a apocalíptic més recent que seria la carretera, eh, és tot l'oposat. Si la carretera és una cosa més introspectiva, eh, el libro d'Eli tira més, diguéssim, cap a l'acció, més cap al blockbuster. Però la veritat és que està molt ben feta. És molt entretinguda, eh, passes l'estona molt bé, el Dead's in Washington és bo. De fet, tots els actors que hi surten estan molt, estan molt bé. A mi la coneix... Bueno, estic enamorat jo de, de Mila Kunis, És, ja només haurà Mila Kunis i ja dius, bueno, ja, no, ja, ja està, ja, ja he anat al llit tranquil avui, ja, ja sóc feliç. I, bueno, la resta, doncs Gary Oldman, que està esplèndid, com no. Hi ha l'actriu de Flashdance, que fa un paper, la Jennifer Bills, a la pel·lícula. Uh, o sigui, té punts així d'actors o de, de figures curioses, no? Al final de la pel·lícula hi ha un cameo d'un actor molt conegut que surt ben bé al final, i, al principi que pugui semblar previsible la pel·lícula, té alguna sorpresa de guió, fins i tot. A la part final que es va descobrint una mica això, no? Al principi també te guarda el misteri del llibre, de què és aquell llibre, i llavors cap al final tu vas descobrint una mica eh, més coses, no? Al voltant, no només del llibre, sinó a través doncs, de, del personatge d'Angela Washington, qui és, d'on ve, però una mica no t'ho expliquen fins al final, i el que tu te puguis imaginar una mica t'adona de volta la pel·lícula per tant, no sé, a mi m'ha sorprès la recomano molt, m'ho vaig passar molt bé i és molt entretinguda, eh? el libro d'Eli doncs la, la podem recomanar perfectament per, per passar un, una tarda de debò ben, ben entretinguda nosaltres deixem aquí les recomanacions a cinema d'aquesta setmana i anem ja, directament a l'entrevista a l'entrevista I amb la sintonia de Dexter perquè avui parlarem d'un llibre que s'acaba de publicar, que és la sèrie que no me deixat dormir, que és del Toni de la Torre, que són més recents recomanacions per a sèrie addictes amb insomni, com diu el, el subtítol del, del llibre. Toni de la Torre, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Uh, T'he de confessar una cosa, eh? El teu llibre tampoc deixa dormir, eh? Jo el diumenge, allò que estàs allà repassant, llegint, i comences i vas passant d'una pàgina a l'altra i, escolta, tu parles de l'efecte d'insomni de les sèries, però el teu llibre també té una mica d'aquest efecte, eh? Home, la idea, la idea és no deixar dormir ningú, eh? ja sigui per una cosa o per l'altra, però la idea és que contra més insomni o quantes... Contra més nits sense dormir passem, uh -huh. ho dic a milions, ho passem veient sèries o llegint llibres o escoltant música o fent qualsevol altra cosa. Uh -huh. um, el llibre ofereixes més de 100 recomanacions de, de sèries. Sobretot el que m'ha sobtat o que t'ha de dir fer el llibre és el, el plantejament, no? O sigui, que no és un llibre que tu puguis llegir seguit, que també ho pots fer-ho, sinó que l'has plantejat perquè puguis anar saltant de, de sèrie en sèrie, no correlativament. Sí, perquè quan em vaig plantejar la idea de fer aquest llibre, uh, volia evitar pontificar, és a dir, volia evitar uh, dir al lector has de veure això, has de veure allò, has de veure allò altre, no? Aleshores, penso que uh, podem dir que, per exemple, Perdidos és una grandiosa sèrie, o que Los Soprano és una sèrie extraordinària, però el lector no té perquè què uh, veure Perdidos o Los Soprano. Potser al lector li ve més a gust com ho coneixeu a vostra madre, o potser en el moment que està de la seva vida eh, prefereix dir office, no? O potser té més ganes d'acció i el seu és 24. És a dir, hi ha moltes sèries i, i les sèries són molt diferents, ens ofereixen experiències diferents i emocions diferents i si algú no vol eh, tenir dubtes, una sèrie de misteris com Perdidos, potser la seva sèrie és una altra, no? Aleshores, la, la idea del llibre ...és eh, adaptar-lo als gustos del lector... ...de manera que si algú diu... ...és que mi m'agraden eh, les sèries tipus FSI... No? ...policia, que és d'un crim per capítol... ...donc pot anar la pàgina de FSI... ...i en acabar eh, el text de FSI... al eh, peu de la pàgina li indica... ...escolta, si t'agrada ...per què no proves de l'altra sèrie... ...que estan en una altra pàgina, no? I així uh -huh. va saltant, diguem, de sèrie en sèrie i el llibre s'adapta als gustos de l'espectador, de manera que eh, cadascú es crea el seu propi i tina nàri de sèries preferides. Mm. A banda d'això, també en el llibre eh, vas combinant una sèrie una mica de m, càpsules explicatives de, de diferents coses. Per exemple, una d'elles eh, parles de les sèries eh, Guilty Pleasure, no? o sigui, la sèrie ple Culpable. Explica'ns una mica què, què és això. El play culpable és una, el és una, és una manera d'anomenar aquelles sèries que jo crec que gairebé qualsevol sèrie addicte té la seva, no? Uh -huh. Aquesta sèrie que a tu t'agrada, que disfrutes veient-la, però que en públic mai no ho reconeixeries, no? Que et fa certa vergonya reconèixer que mires allò. Llavors tu ho mires secretament a casa teva però mai ho expliques als amics o als coneguts perquè hi ha sèries que queda molt bé que les mires i tu dius mira-la a l'oeste de la Casa Blanca no? Viam, eh, crea... la gent pensa que ets intel·ligent i que ets punta ara si dius no és que jo miro Glee o miro Cougar o no és que jo estic enganxat a Gossip Girl Entonces, clar, són... a, doncs clar no s'associa a l'adolescència o s'associa a coses molt uh, fàcils i aleshores no, no a tothom li ve, et fa com una mica de vergonya el reconeixer mm. que t'agrada això o allò, no? Sí. Totes aquestes sèries que fan vergonya, però que ens agraden igualment són plaers culpables. O sigui, jo, jo tinc un ple culpable també, clar, també era una altra època, d'Oson Crec, i me la vaig mirar de la baixa, això també, de... això és un plaer culpable total, ah, aquesta sèrie. Clar, clar, clar. A vegades no és simplement que estiguin associades a una cosa, sinó que la sèrie és uh, objectivament dolenta, Dius, aquesta sèrie objectivament té uns guions dolentíssims, però o uns personatges gens interessants, però pel que sigui perquè el gènere t'aggrad o perquè el personatge principal el t'identifiques amb ell d'alguna manera, te la vas mirant, no? Aleshores, és aquest doble sentiment. T'han de la sèrie, però al mateix temps et tens culpable perquè t'has empassat una cosa que saps positivament i que no m'enreguen. Mm. No? Sí, sí. Una, un dels comentaris que fas en el llibre, quan parles, per exemple, de debat a l'Estar Galàctica, és que mm -hmm. expliques que només una de cada deu persones que els has recomanat la sèrie t'han fet cas. Això per què creus que, que és? Perquè és una sèrie boníssima. Pel gènere. El gènere, perquè la uh, testa galàctica és, és ciència-ficció i malauradament hi ha molta gent que li diu ciència-ficció i a, el primer input que els ve al el cap és espaces làser, monstres, naus uh, i, i, i tot aquest món de l'univers així una mica friqui. No? Hi ha molta gent que, hi ha, evidentment, hi ha un munt d'aficionats de la ciència-ficció, però hi ha moltíssima gent que no és amant d'aquest estereotip de la ciència-ficció i que no coneix el gènere eh, en profunditat, i el dir ciència-ficció de seguida s'imaginen imaginació i es fa enrere, no?, quan la sèrie en realitat no té gaire a veure amb això i a més a més és molt interessant, tot i que hi hagi elements, evidentment hi ha naus, no?, però és molt més interessant en marge de la sèrie d'aventures d'espases de l'àger i pistoles, no?, hi ha un... És, problema és, és sí. un problema de gènere, és un problema de la mala imatge que té el gènere. Uh -huh. Hi ha un punt de llibre que també parles de, de les sèries que, que més i menys agraden als presidents dels Estats Units i em fa molta gràcia com expliques que a George Bush no li agradava gens serà a l'Ouest de la Casa Blanca, tots ja ens podem imaginar una mica perquè i en canvi li agradava molt Mujeres Desesperades. Ell deia, és molt curiós perquè ell deia que que no era ell, que era la seva dona, que yeah. mirava les mulleres desesperades, però un... tot sabem que segur que era ell, no? Probablement tenia el seu plaer volvable. <laughs> molt bé, i a l'Ala West no bueno, és evident, no?, perquè no li agradava, perquè era esclar... Bé, no, a l'Ala West és, clar, és una sèrie que per ell, de fet, va intentar uh, tombar-la, no? Va, va, el seu gabinet va intentar fer pressions perquè traguessin la sèrie, i el motiu era molt, molt evident, la sèrie tenia, representava, hi havia un personatge que representava el polític perfecte, el polític que tothom volia tenir, que era intel·ligent era noble tenia una capacitat per discursos, tenia una oratòria impressionant i d'alguna manera, davant de l'audiència ell era el contrari, no? D'aquest polític és a dir, si agafes un, si crees un personatge de ficció que és polític que és exemplar i és allò, el president Barlet és el president que tothom voldria tenir, no? En oposició, ell era un xiplet, s -s quedava retratat com, com, a, com un tontet, no? Uh -huh. Aleshores, ell no li convenia que insistís aquesta imatge del president ideal perquè ell no s'hi apostava gens. Una, una de les coses que també permet al uh, llibre és descobrir sèries, perquè sé que parles de, de moltes, la majoria són pràcticament molt, molt actuals, molt conegudes, però també hi ha un gruix important de sèries, allò, desconegudes, i algunes que et poden fer descobriments. No? A mi, per exemple, m'ha cridat l'atenció la de Doctor Horrible Sing Along Blog. Eh, Parla'ns una mica d'aquesta sèrie, que no és ben bé una sèrie, exactament. És, un, eh, és una sèrie que, en realitat, és un projecte online que va iniciar el Josh Whedon, que és el creador de Buffy, Dollhouse, Firefly... És un un creador molt peculiar perquè fa sèries molt interessants però sempre s'equivoca i les, les ven a la Fox, que és un canal que quan no tens gaire audiència et fan fora. Doncs el Jos Buidon en un d'aquests moments que estaven fent fora d'un lloc i que lloc a l'altre, eh, que a més a més va aconseguir amb la vaga de guionistes famosa, doncs ell és una persona molt inquieta creativa i no volia fer vaga. Aleshores què va fer? Va fer una sèrie online eh, que va distribuir per internet pel seu compte, va fitxar el Neil Patrick Harris, de com ho coneixia vostra mare i el Nathan Fillion, que ja l'havia conegut, de Firefly, i va muntar una sèrie musical de pocs capítols, 3, eh, que és terriblement divertida i que, evidentment, va, va passar molt desapercebuda, però que va ser una manera vell, una mica per distreure en aquella època de sequera. No? I en el llibre intento molt introduir aquestes perles que ningú coneix una mica... Eh, per allò que, que comentava abans, no? que la, el llibre s'ha d'apartar l'actor i aleshores si tu busques uh, Glee, diguem-ne, que és una sèrie musical, i jo també he de recomanar una similar, intentaré, primer, que la que et recomanis sigui molt bona, i segon, que no la coneguis, perquè si no, no tindria gràcia que et recomanis una cosa que ja coneixes. Uh -huh. Aleshores he intentat sobretot eh, que apareguessin, evidentment, les sèries més populars que tothom coneix, però també les grans perles eh, desconegudes per a moltíssima gent. No? Uh -huh. En el llibre, quan parles de, de la sèrie Fringe, eh, hi ha un moment que dius que Fringe és eh, la successora de, de l'Ost, de Perdidos. Realment creus que és així, hores d'ara? Ho, ho penso fermament. Penso que en, en, eh, estem buscant la successora de l'Ost quan ja la tenim aquí. No? que quan va sortir Flash Forward i deien «Serà la gran successora?», ha estat un bluff, mm -hmm. completament. I ara hi ha altres sèries a l'horitzó, com Day One, que diuen «Serà la successora de l'Ost?». Jo penso que Fringe, eh, la seva intenció no era ser la seva successora de l'Ost, almenys durant la primera temporada. Era més aviat un divertiment de la Abrams que volia fer una sèrie similar a l'Expedient X, que és una de les seves sèries fetiche, de quan era més jove. Però l'acabar la primera temporada i començar la segona, com que eh, la idea aquesta de, de fer una mena d'expedient X no havia funcionat gaire bé, eh, perquè la gent tenia molt clar que estava repetint un patró una mica la seva manera, però era una cosa que ja havíem vist, va començar a introduir elements, aquests elements típics d'Àbrams, que és crear misteris, crear... Eh, noms que no sabem què són i que hem d'anar buscant, anar posant preguntes a l'espectador, i ara que ja estem uh, acabant la segona temporada, la sèrie s'assembla més a l'ost que mai. Uh -huh. Vull dir que potser estem buscant un lloc equivocat, però també cerca al principi no s'assembla de gens, no? Uh -huh. um, te faré una pregunta aquesta Pràcticament dedicada a la Marta Perquè ell és una fan de les xiques Gilmore En el llibre parles de les xiques Gilmore Sí, sí, fan, dir, sí, eh? sí, sí eh? ja he vist Que t'agrada molt la sèrie ell... La Marta es pensa que és el seu Guilty Pleasure però... però no sé si És més que això potser les xiques Gilmore Molta gent la considera Guilty Pleasure eh? Sí? Doncs mira Molta ja. gent, Especialment els nois uh -huh. consideren un Guilty Pleasure Perquè és una sèrie bàsicament a, dirigida a un públic femení, i a aleshores els nois, home, no, no et ve de gust explicar als teus amics, no?, que veus, que veus una sèrie que dius les xiques Gismore així d'entrada, no sé que tinguis molta confiança. Però en realitat no es mereix el qualificatiu de la Gilted Treasure, perquè és una sèrie molt bona en tots el nivell. els nivells, els guions són molt bons, els personatges són molt bons, els diàlegs són eh, rapidíssims i molt enginyosos, les referències culturals que té la sèrie són fantàstiques i els actors eh, són també donant nivell a Lauren Graham. Jo crec que si t'hagués de dir cinc actrius eh, de comèdia, les cinc meves preferides de comèdia, Lauren Graham estaria entre aquestes cinc, segur. Mm -hmm una gran sèrie. Mm, també dius que como conoci a vuestra mare és l'àrea de Friends. Uh, això realment potser al llarg de les temporades s'està confirmant no?, que realment és així pel desenvolupament de la sèrie? A nivell formal és així. Uh, és a dir, és la sèrie que més s'acosta al que en el seu moment era Friends, és un grup d'amics que es reoneix en el bar i que tenen interessos amorosos i que més cadascun d'ells una mica representa una una manera de viure l'amor i la relació. Doncs tenim el Barney, que és el, més, el que passa més de compromisos, que, diguem, tindria ser un paral·lelisme amb Joey. Tenim el Marshall, que és el que sí busca un compromís, i de fet el té al, al principi de la sèrie, però, diguem, que és el més relaxat, que seria el Gendler, que no té la mateixa sentit a l'humor. Tenim el Ross, que té moltes similituds amb el Ted. Tenim la Robin, que ens recorda la Rachel, és a dir... Hi ha molts paral·lelismes, evidentment no són complets, però a nivell de personatges, la idea d'un grup d'amics en el qual cadascun d'ells tingui una personalitat, de manera que nosaltres puguem identificar-nos a nosaltres mateixos i també als nostres propis amics, i la idea de trobar en un bar, tota aquesta estructura, de si com clàssica, en realitat, doncs veu molt de friends. L'únic que, com ho conec a vostra mare, tradueixen l'enigma aquest de qui és la mare, li dona una mica la volta al gènere uh -huh. També en el llibre parles una, de les sèries uh, que es consideren procedimentals especialment, sobretot de CSI com, com el gran exemple no? tu a què uh, o sigui, quin motiu uh, dones perquè aquestes sèries tinguin tant d'èxit no? però potser no, o sigui, no tenen potser l'efecte addictiu que té l'host el no ser-ho, però enganxa més el públic, almenys en audiències Doncs és el que et comentava abans, no? que probablement el públic que mira l'OST i el públic que mira a CSI sigui antagònic, és possible mirar totes dues coses, però normalment és una mena de públic que busca coses diferents. El públic que busca l'OST el que vol és una, una emoció forta i, i sobretot un... Una, una, una gran incògnita per poder resp respondre quan, ac quan acaba cada episodi vol misteris per poder trencar-se el cap mentre espera una setmana a l'episodi següent I, i vol que aquests misteris poder debatir-los per internet poder parlar-ne amb els amics És a dir, busca una sèrie que té continuïtats fora de la pantalla i el seguidor de CSI busca una sèrie que l'entretingui durant els 40 minuts que dura l'episodi però que el conflicte o el misteri comenci quan comença l'episodi i acabi quan acabi l'episodi. És a dir, que atrapin el dolent de torn o el criminal o el delinqüent i se'n va a dormir tranquil, uh -huh. no? Diguem? Aleshores, l'espectador de CSI veu només el capítol i està ficat en el món de CSI només quan dura el capítol. I aquesta és la principal diferència entre, a, a nivell d'espectador entre un procedimental i una sèrie més d'un fil argumental que intenta atrapar l'espectador com seria l'host. Per això et deia que ja sèrie és per tothom i que no tenim per què veure tots l'ost i tampoc tenim per què veure tots de seguir, per tant es pot triar l'opció que no està ara. Uh -huh. um, hi ha un moment de llibre que, també, que parles de tota una sèrie de noms de creatius de, de sèries de televisió. Si te n'haguessis de quedar amb tres de tota la llista que hi ha en el llibre, quins serien els teus tres tops? Sí, ràpidament. Uh, diria Aaron Sorkin. Aaron Sorkin trobo que és el creador a la l'Oeste de la Casablanca, Estudio Sixty, Esports Night. Trobo que és un creador uh, de, que busca, sobretot, expressar uh, pensaments polítics i també pensaments socials i fa una anàlisi crítica damunt en què vivim, que no és gens habitual a la televisió, gens ni mica. Et diria Abrams, també, per la seva capacitat de capturar la ment de l'espectador i fer-li allò, enganxar-lo i, i, i fer que no pensis en res més que no sigui que és l'illa, que és el fum negre i el és cop. I et diria també David Chase perquè jo trobo que la Soprano és una sèrie magnífica i la capacitat que té per explorar la família i, i la decadència de l'home actual també la trobo impressionant. Uh -huh. I acabarem una última pregunta, Toni. Uh -huh. um, jo encara no l'he vist, eh, però m'han dit que el capítol d'Aïda Lost és brutal i ja qui diu que és el millor capítol de la sèrie, fins i tot. No sé si l'has vist. L'he vist, l'he vist. I, i què? Vist. Sense explicar res, eh? No, evidentment. Ja, en el llibre, a de part sí. moltes parts, vaig explicar amb diverses paraules, n'hi ha una... Uh, que és fonamental, que és spoiler, no?, que mm. és explicar parts de la trama a una persona que no l'ha vist. Per tant, jo em comprometo fermament a no fer cap spoiler, però diré que el capítol és sensacional i, sobretot, era un capítol molt esperat, perquè explica una cosa uh, que molts fans de l'host esperàvem de, ja fa temps que ens expliquessin i que ens aclarissin, no?, mm -hmm. i una mica és el que està fent aquesta temporada, alguns estan més contents que d'altres respecte a la resolució de coses que hi ha, i de respostes, però jo crec que la segona temporada està donant moltes solucions i l'últim capítol va ser un capítols que expliquen coses que volíem saber. Uh -huh. Doncs molt bé, Toni, recomanem el llibre a les sèries que no me deixen dormir. Ara que ve a Sant Jordi doncs, és una bona alternativa per, al, com tu defineixes en el llibre, a sèrie sèries addictes que, que en són molts i cada vegada més. Per no dormir gent exacte, sí. doncs moltes gràcies per acompanyar-nos Toni, que és a i... molta soró amb el llibre gràcies, adeu quasi molt bé nosaltres eh, re, continuem amb el programa i la Marta de seguida ja la tenim preparada amb les seves xafarderies de Hollywood que avui també té molta tela Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Doncs Marta, ràpidament, avui te deixo poca sintonia, eh? eh anem per les xafarderies aquesta setmana. Bueno, ja ens la coneixem i a més us he deleitat d'altres coses, no? Sí, no sí, sé? sí. Vé, està bé, gran, està bé. Doncs uh, som-hi. Descobrim per què Brad Pitt parla... Parla. parla? Porta. <ríe> parla. Perquè és un mà. <ríe> parla. parla, no. Porta, porta, porta aquesta barba de boc. Què ah. és un boc? Doncs el mascle de la cabra, per qui no ho sàpiga. Molt bé. Doncs al principi ens pensaven que la barba era per algun paper que hauria d'interpretar. La segona part de les ombres miràvem fijament sí, a les caures. Sí, per exemple, no? però no, no ha estat així. No li han donat cap encàrrec que necessiti d'una barba com la que porta, de, de, de boc. O, o a mi em recorda també aquelles pel·lis de xinos, no? que porten unes barbes una mica punxegudes. Mm. En fi, sembla que Brad Pitt li ha agafat el gustillo a aquesta barba i ha desvetllat que l'ha mantit per avorriment, pur avorriment jo crec que no, és mentida, totalment jo a Angelina Jalí li mola la barba jo crec, jo crec que no. <ríe> sí, no però jo crec que a ell sí que li mola però aquesta barba igualment s'ha de retallar, s'ha de cuidar si encara seria es és, no. seria un geni boig o jo que sé, algú que ha estat amb una ermita no en fi, sense cap més raó això és el que ha dit el diari Sant mentre xerrava a la cuina d'una supermodel londinenca eh? Yeah. No, no, una sí, cuina lundinenca d'una supermodel, la ah, Clàvia Schiffer molt bé. a la seva cuina amb Matthew Bong, que aquí és aquest home doncs és el director, productor i amic de Brad Pitt per a la propera pel·lícula Kikas molt bé. Mm. pateamos el culo no? sí, sí, sí, però aquí es dirà Kikas eh? no, em sembla perfecte sí, perquè l'altre títol no queda gaire bé patea culos mm. millor Kikas molt bé, aquesta notícia colobrot Sandra Bullock eh... aquí, fet, aquí us he fet una mica de resum Eh, l'he titulat Huracà Maggi aquest és el Maggi que interessa en l'altre la confessió de la model de tatuatges Bomxell Maggi Bomxell és el seu nom de feina <laughs> gràcies per l'aclariment està produint molta premsa rosa i groga està clar i molts comentaris per internet fins i tot el seu ex Shane Modica ha declarat que tenia com, com? com es diu? Shane Modica Pots continuar, sí, Marta, sí, sí. sí. Jo també m'ha quedat una mica així. Ah, que tenia el marit de Sandra Bullock, Jesse James, ja sabeu el mecànic de motos, estrella de televisió també, en el seu punt de mira des de feia temps. I que no és la primera vegada que trenca un matrimoni i tampoc és la primera vegada que trenca un matrimoni i després reclama diners. Ah, alerta. De moment, l'empresa per a la qual treballava de model Maggi l'ha despatxada perquè la noia llueix un tatuatge d'una esbàstica al cos i això no és una bona publicitat. I no ho havíem vist abans. Mm. En fi, s'han d'esperar que, que es tiri el marit de la Sandra Ulog per fixar-se major això, és que esclar, és que, en fi... No sé, potser el té en un lloc que abans no havia precisat d'ensenyar. Bé, bé. Mm. <laughs> Vinga, continuem, continuem. L'exmarit ha parlat d'aquest tatuatge. Mm -hmm. És molt bo, eh? Les aclaracions de l'ex marit jo us convido què diu, a buscar-les. Doncs que no és tant que la noia sigui nazi o sigui... No, que va, mira. És o sigui una mica tontorrona. Porta és, esbàstica és, perquè és estúpida. Per... L'esbàstica té significats diferents a diferents punts del món. Home, ja sí, uh, no, ja jo... no, Només no, un, eh? No, fotem. no, no, no. És un símbol sagrat cap a la Índia. No, però... A veure, eh, Potser estem... aquesta noia és creient de les religions hindússes. una hindús. societat occidental. En fi. D'altra banda, s'havia rumorejat que Sandra Bullock havia contractat un advocat per portar el divorci, però això s'ha desmentit. I el que sabem és que el Jesse James vol reconciliar-se amb la seva dona i ha fet una disculpa pública per a les seves uh, infidelitats. O sigui que ho reconeix. ho okay. I ho admet. Una font ha declarat que James faria el que fos per tornar a unir la família. I a tot això s'afegeix afege... a més el fet que Jessie James i Sandra Bullock van aconseguir la custòdia total de la nena de James, Sunday amb l'actriu porno Janine Lindemulder, uh -huh. eh, qui va ser condemnada a presó per evasió d'impostos. El... Gran currículum, tots plegats, eh? Sí, sí, sí. Eh, la qüestió és que la Lindemulder ja ha sortit de presó i ara ha endegat el cas per tornar a recuperar la custòdia de la nena, aprofitant la infidelitat de Jesse James. Uh -huh. D'acord? O sigui, que en un moment, una família... Trencada, trencada, trencada. Sí, uh -huh. sí. Sasha Baron Cohen... Eh, jo ara ja passo eh, de notícia, ja està. Ja, està. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí canviem, canviem. Més, eh? si no, no, encada... no, no, està bé, està bé, pots continuar. Sasha Baron Cohen i Isla Fisher s'han casat. Uh -huh. La cerimònia va tenir lloc a París, on la parella va passar una setmana a l'Hotel Ritz i se'ls ha vist passejant per la plaça Vendôme i d'altres llocs, està clar, i portant unes gorres tots dos iguals. Molt que Però, romàntics. Sí, es han casat amb la més estrada d'intimitat, eh, només ells dos, i suposo que alguns testimonis. I el capellà? Sí, no. El capellà, el jutge de pau, no. Penso que ja... per l'església, no sé si està. Baron Cohen i Fisher <laughs> tenen una nena, Olive, d'uns 3 anys, una oliveta. I l'actor, conegut pel seu paper Borat, ah. que coneix l'alter Borat, va estudiar a Cambridge, que això és, és boníssim, és un, el tio és un coco. Molt bona nota, em sembla que era primer de promoció. Sí, sí, pot ser. I tot i ser extrovertit amb el seu paper, molt introvertit a la seva vida personal, no deixa que la premsa hi entri, no concedeix entrevistes. Molt bé. Jane Fonda, que hi aquesta que pinta aquí. Sí? Doncs Jane Fonda vol fer que el món sencer torni a sua. L'actriu farà de reina de cerimònies el dia 1 de maig, el Dia del Treballador. Que sembla que feia vídeos aquests de gimnàs i tot això, no? Sí, senyor. Mm -hmm. La feina del treball tindrà un altre sentit a partir d'aquest any. Perquè el dia 1 de maig se celebra el primer dia mundial del fitness. Ah... Aquí és el dia del treballador, allà el dia del fitness, molt bé. Sí, i se celebra una cerimònia, es farà Atlanta, i la presentarà Jane Fonda, que als anys 70 doncs, va ser la gurú del fitness, de l'aeròbic, amb els seus vídeos que, bueno, van fer suar més d'un. Mm? Què, què vols dir, Jacint? He dit sí, eh? Sí, sí, bueno, és sí, sí. igual, deixem el estar. El meu pare, per exemple, va suar amb aquests vídeos. <laughs> Entens en... algú a casa? Jo el meu pare, tancat en clau i mànys. Aquell dia, unes 3.000 persones podran participar en les sessions d'aeròbic de Richard Simmons, un gurú d'aquesta 3.000 de cop, especialitat. Sí, sí, es Quina fortú farà jo! <laughs> I a uh, Reese Witherspoon, que mostra al públic la seva nova parella. L'actriu ha passat pàgina amb Jake Gyllenhaal, el romans va acabar finals l'any passat i aquesta gent els hi costa poc de superar les ruptures amoroses. La qüestió és que ja té substitut. Es tracta d'una gent amb molt de talent, Jim Toth, amb qui se l'ha vist agafada de les mans mentre gaudien d'un cant de setmana romàntic a Ojai, Califòrnia. Uh -huh. Allà on passa la sèrie... 5 romans, sí, sí. I allà celebraven l'aniversari de la Reese Witherspoon que ha fet 34 anys. Els rumors d'un nou romans es van disparar el mes passat quan se'ls va veure junts sopant a Santa Mònica però l'actriu ja ha confirmat els seus sentiments vers aquest noi. Molt bé. No Què més? Ah, doncs, bueno, només tinc una noticieta, eh? Uh -huh. Aquest en Sean William Scott, d'American uh, Pie, American Pie, el més imbècil, l'Estifler, l'Estifler, l'imbècil, doncs que es va quedar atònit i bocabedat i és perdut en veure el seu ídol el mateix set de rodatge, que és Bruce Willis. Ah. No va poder articular paraula i no s'ho creia perquè... Bueno, és el... És... Han fet alguna junts. Sí, la nova d'en Kevin sí. Smith. Cop ah, sí, ah, sí. cop-out. Cop sí, sí. No, no els dics, anava va dir. No, no, sí, ja no. No, no sé out. quin paper, si té molts de metratge o no té molt, vull dir... Mm. Sí, sí. Però... Sí, sí. Uh, Die Hard, la jungla de cristal sí, no? eh? doncs ell és un fan de la jungla Home, de cristal no? imagina't, vas a treballar veus en Bruce Willis davant bueno, estava el pobre també li va demanar que es posés la samarreta imperi I això ja hauria estat oh, ja... Oh. <laughs> Massa. molt bé Marta doncs nosaltres anem ràpidament amb el box office les estrenes als Estats Units que aquesta setmana ens són unes quantes o sigui que una mica ens afanyarem i anirem de pressa corrents el que més sona als Estats Units... al box Office. Doncs poso el turbo... mentre escoltem la banda sonora d'Alicia... ...en el País dels Meravelles. A la 5, Grinzon, dues setmanes amb 24 milions. A la 4, Repoment, entrada de la setmana amb 6. A la 3, Exposados, entrada de la setmana amb 20. A la 2, Diariofa, Winky Kit, entrada de la setmana amb 22. I a la 1, Alicia, en el País dels Meravelles... ...a tres setmanes amb 265 milions de dòlars. Tim Burton continua liderant el box office i les novetats arriben a partir de la segona posició. Comencem per Diari of a Wimpy Kid, que adapta la sèrie de novel·les gràfiques de Jeff Kinney editades a casa nostra pel grup 62, sota el títol de Diari del grec. El protagonista és Greg Hifley, un nen de 12 anys que la seva mare li compra un diari on ell anirà plasmant les seves vivències viscudes durant l'any escolar. Greg és molt intel·ligent, però l'escola no té la popularitat que ell creu que es mereix. El Roger Eber diu que és àgil, brillant i divertida, no baixa el nivell intel·lectual, no tracta amb condescendència, sap alguna cosa sobre la naturalesa humana, li posa en menys. Lisa Bargeman diu que és una desenfadada i sincera producció amb una mirada vívida que reflexa les pàgines il·lustrades del llibre, li posa ben més. En el tercer lloc, entre Exposados, la darrera comèdia romàntica de Jennifer Aniston, aquest cop acompanyada per Gerard Butler, el que ja va sent habitual veure en aquest gènere. La crítica li posa una D. Jason Morgan diu que s'equivoca amb una història mal calculada, menys en les subtrames, i manca de qualsevol semblança de química romàntica entre Butler i Aniston. De més. El Kirk Honeycutt diu la tonteria preval en aquest dolent thriller còmic. I finalment, l'Au Scott diu hagués estat millor per a tots els afectats més que res als espectadors, si ells haguessin quedat separats. Acabem amb l'entrada al quart lloc de Repoment, una barreja de Comèdia i thriller fantàstic que vindria a recuperar l'univers del film Repo, de Genetic òpera protagonitzada per Jude Law i Forrest Guttaker. La mitjana crítiques de ser menys. Wesley Morris diu hi ha un òrgan perdut eh, de la pròpia pel·lícula, el cervell, li posa ser menys. I Lucky Thompson diu una premissa prou interessant, però la pel·lícula no és capaç de trobar mai el to adequat. I francament, el personatge de Law o, o mereix pagar el preu càrmic del que està fugint. Li posa una C. I nosaltres acabem el programa i ho farem amb una cançoneta. Ho farem amb la pel·lícula que s'estrena a dibuixos animats Com en ensinistrar un drac. John sí canta la, can la cançó Estics en Estons. Uh, Marta, Jacin ens retrobem la propera setmana. Fins la setmana que ve. Exacte. Jo mateix també, l'Ignès i uh, ens retrobem la propera setmana. Semana Santa de tocar, però aquí estarem. Fins la propera. Ningú no és perfecta. Yeah, yeah.